LEGILE SUCCESULUI Ce este succesul? Succesul poate fi definit ca starea de mulțumire față de ceea ce ai. Succesul nu este neapărat determinat de bunurile materiale sau de realizări. Realizarea este diferită de succes. Realizarea constă în a obține ceea ce vrei. Realizarea implică abilitatea de a stabili scopuri și obiective, de a face planuri de acțiune și de a le pune în practică. Realizarea implică depășirea obstacolelor și a dificultăților pe care le-ați stabilit pentru dumneavoastră. Atât în cazul succesului cât și al realizării, punctul de plecare al unei mari reușite este să hotărâți cu exactitate ce vă doriți în fiecare zonă a vieții personale și profesionale. Motivația implică un motiv și cu cât știți mai sigur care sunt adevăratele dumneavoastră motive, cu atât mai mult și cu atât mai repede vă veți realiza obiectivele. Mintea dumneavoastră este formată dintr-un mecanism cibernetic de căutare a scopului. De îndată ce v-ați stabilit o țintă sau o dorință în subconștientul dumneavoastră, Subconștientul și supraconștientul capătă o putere care vă direcționează și vă conduce inevitabil către realizarea obiectivului oricare ar fi acesta. Din păcate, conform aproape fiecărui studiu, mai puțin de 3% din adulți au obiective scrise, clare și planuri detaliate pentru realizarea acestora. Puteți face parte din categoria oamenilor de succes de astăzi doar dacă vă așezați la birou cu o coală de hârtie și un creion și întocmiți o listă a lucrurilor pe care le doriți. Majoritatea oamenilor nu au încercat acest exercițiu niciodată. Simpla enumerare a ceea ce doriți să realizați și a ceea ce intenționați să faceți în următorii 3-5 ani vă va schimba viața. Un exercițiu simplu pentru a vă schimba viața. Iată un exercițiu simplu, însă extrem de eficient. Luați o bucată de hârtie și alcătuiți o listă de 10 obiective pe care doriți să le realizați în următoarele 12 luni. Notați aceste obiective la prezent, ca și cum ar fi trecut un an, iar dumneavoastră le-ați realizat deja. Folosiți cuvântul EU înaintea fiecărui obiectiv pentru a-l personaliza, ca în câștig X dolari pe an. Profiturile... Veniturile mele ating cu tare nivel. Subconștientul dumneavoastră acceptă doar acele comenzi care sunt personale, pozitive și la timpul prezent. Este un exercițiu uimitor, aproape magic. Dacă tot ceea ce faceți este să treceți pe hârtie 10 scopuri și apoi să puneți hârtia deoparte timp de un an, la capătul celor 12 luni, atunci când o veți scoate din sertar, veți fi uimit. Când veți reciti lista după un an, Veți descoperi că opt dintre cele zece obiective au fost realizate, câteodată într-un mod cu totul și cu totul remarcabil. Deseori, obiectivele dumneavoastră se vor materializa mult mai repede. Un director de asigurări din Houston a aflat de această recomandare în cursul unui seminar de-al meu, desfășurat la Phoenix, într-o dimineață de sâmbătă. În acea după-amiază, în timp ce era în avion îndreptându-se către casă, a întocmit o listă cu 10 lucruri pe care dorea să le realizeze în următoarele 12 luni. În seara acelei de-a doua zile, a revăzut lista și a descoperit, spre surprinderea sa, că realizase deja 5 dintre cele 10 obiective care ar fi trebuit realizate într-un an. Următoarele lege ale succesului reprezintă principii universale care au fost descoperite și testate de-a lungul secolelor. Atunci când începeți să le aplicați în afaceri și în viața dumneavoastră personală, veți fi uimit de lucrurile pe care le realizați și de ușurința cu care o faceți.